до щасливого для мене дня. «Вельми приємно, пане генеральний, бачити таку щиру до моєї особи пошану», мовив приязно, посміхаючись, воєйков і, вклонившись дарині, додав, «та ще приємніше мені бачити в себе дочку твою, яка, кажуть усі, дуже розумна, обдарована і відзначається іншими приємними якостями». «Не вірте чуткам, ясновельможний пане, відповіла дівчина». Бо поголос завжди вихваляє тих, хто цього не вартий. О ні! Цього разу поголос іще довів своє убоцтво, бо забув згадати про вроду пане, яка зачарує хоч кого. Дивуюся з тебе, пане генеральний, як ти не побоявся повести такий адамант у землю чужу, де розбійники, сиріч гайдамаки, сум'яття й бунти де грабунки повсюдно в такому градусі ростуть, що дворянство польське, як доповідають нам, змушене у війська шукати захисту. При цих словах Воєйкова Дарина трохи зашарілася. «Нам з татусем не було чого боятися», – відповіла вона з легким тремтінням у голосі. «Бо гайдамаки своїх не чіпають, та й взагалі нападають тільки на втискувачів нашого народу і нашого благочестя». По обличчю Воєйкова ковзнув якийсь невловимий вираз, і тут же воно розквітло в найчарівнішій усмішці. «Он як, мовив він, – «вельми радий чути від вас, панна, такі слова. Досі я вважав гайдамаків, як це повсякчас мені доповідали за розбійників і підлих валамутів. Так що дуже радий змінити свою думку, одержавши про них істинні відомості». Дочка через свою природну доброзичливість і презумпцію хотів був заперечити генеральної обозний та Воєйков перебив його і, піднявши палець угору, мовив урочисто. Речено бись у святому письмі «Господь умудряє младенців». Їм краще видно, але, – проводив він далі, змінюючи одразу пишномовний тон на легкий світський, – тішу себе надією, що віднині, панно, ви будете окрасою наших свят. Того ж і я найщиріше бажаю, але обтяжена літами моїми старість. Хе-хе, пан генеральний, вона не перешкодить тобі зробити ще не один приємний променад». Лукаво підморгнув обозному воєйкою. «А втім, я сподіваюся, що чарівна панна знайде собі скоро і вірнішу опору. Амур полонив уже серця багатьох із нашої армії, людей поважних і сановних, і мені достоту відомо, що в тому винна чарівна панна, і коли їм пощастить скорити серця чарівних українок, то і Гіменей із його ланцюгами не примусить себе чекати». Обозний вклонився на ласкаве слово генерал-губернатора і відійшов з Дариною в бік, поступившись місцем гостям, які щойно прибули. У душі його кипіла досада на дочку. Він страшенно боявся, щоб Воєйков із її слів про гайдамаків і особливо із слів «Вони своїх не чіпають» не зробив якось несприятливого для нього висновку. Але, приховуючи до часу свою досаду, обозний її нічим не виявив і почав невимушено розмовляти з офіцером російської армії, що підійшов до нього. Дарина стояла поруч батька і мала звертаючи уваги на гостей. Їй було не до того дивна тривога і неспокій охопили дівчину. Настійлива вимога батька приїхати на цей бал, його багатозначні слова про те, що фортуна звернула на неї свою ласкаву увагу, натяки генерал-губернатора, все це разом узяте свідчило про щось серйозне і не на жарт тривожило Дарину. Невже жених знову і знову поверталася вона до цієї думки, обводячи тоскним поглядом просторі зали повні пишних гостей. Цілком можливо, її шлюб з кимось із великоросійських вельмож міг би назавжди зміцнити становище батька і піднести його в очах правителів України і російського двору. Тим часом поява Дарини була помічена багатьма. Рода дівчини, чудове вбрання, зрабні впевнені природні рухи одразу вирізнили її серед набілиних і нарум'янених красунь, Затягнутих у вузькі ліфи, що не дозволяли їм почувати себе вільно. Дами і панянки зашепотіли, кидаючи за розпущених віял глузливі погляди на малоросіянку, але чоловіки поставилися до неї інакше. Незабаром Дарину та її батька оточили кілька офіцерів з полків, які щойно прибули в Київ.